A hajnal már halvány szürkére festette az égbóltalját, mire Julie kinyújtóztathatta elgémberedett lábát. Mindeddig összekuporodva jut, így próbálva minimálisra csökkenteni teste hőleadását. Most azonban, hogy a szél már nem üvöltött olyan félelmetesen, és a víz sem zuhogott alá sáros vízesésként, végre lazíthatott egy kicsit. Pokoli éjszaka át mögöttük. A szikla alatti barlangban védve voltak a széltől, mely úgy száguldott el felettük, hogy meg sem érintette őket. A vízre viszont ugyanez már nem vonatkozott. Eleinte vékony erekben csurgott alá a lejtőn, aztán patakokban. Majd egyetlen hatalmas vízesését dúzadt, hogy a barlangot védelmező szikla fölött átzúdulva ijesztő, folyamatos robajjal a lábuk elé csapodjon. Ahogy a szél erősebbé vált, a barlangot lezáró vízfal szétszakadozott és finom permet formájában a völgy felé sodródott. De időnként, amikor egy-egy nagyobb széroham után légörvény alakult ki a sziklák között, ellenkező irányba is jutott belőle. Ilyenkor annyira eláztak, mintha valaki egy telekádnyi hideg vizet öntött volna a nyakukba. Ez óránként legalább tucatszor fordult elő, monotor rendszerességgel. A kis üreg szűk volt, de biztonságos. Az öt percenként megismételt fürdőt és az időnként fellépő a hatás által okozott néhány másodperces tátogást leszámítva tökéletesen védve voltak. A kényelemmel már egészen más volt a helyzet. Választhattak. Kinyújtott lábbal ülnek kockáztatva, hogy a lábszárokat a lezúduló víz és az általasodott kövek, faágak összezúzzák, vagy maguk aláhúzhatták lábokat, ami gyors, biztos és rendkívül kellemetlen zsibbadást jelentett. Julie nagyobb részt ezt a módszert alkalmazta, néha-néha nyújtva csak ki a lábát az zuhatagba, de még így is olyan alapos lábmosást kapott, hogy mire előjött a reggel, rosszul volt, ha az otthoni fürdőszobája Szisegő zuhany rózsájára gondolt. Eleinte elég sokat beszélgettek. – Lehet, hogy elfunkázni egy kicsit, – mondta Ravshorn, aki a rúm után valamivel jobban érezte magát. – De legalább biztonságban leszünk ezzel a sziklával fölöttünk. – Nem fog elmozdulni? – kérdezte idegesen Mrs. Farmington. – Kétlen, szilárdan be van hágyazulma, sőt, lehet, hogy az alapkőzet kiszögellő részem. – tekintette a barlang szája előtt zomogó vízre siklott. – A víz is jól elfolyik. Nem kell amiatt aggódni, hogy eláraszt minket. Nem kell egyebet tennünk, mint ülni és várni, hogy ez az egész véget érjen. Julie egy darabig borzongva hallgatta a fejük fölött átsüvöltő aztán megjédezte. – Mintha az egész szigetet el akarná fújni. Rafszon erőtlenül kuncogni kezdett. <gül> – Nem tette meg 1910-ben. Valószínűleg most sem fogja. Julie megundva a veszélyes lábáztatást, maga alá húzta a lábszárát. – Azon tűnődöm vajon, hogy került ki ez a rengeteg ember Pierből? Nem lennék meglepve, ha félből keze volna a dologban? Felelte meregve Raphon. Csak ő tehette ki őket, ha épp a negrító hölgybe jöttek. Gondolja, hogy Dave Wyatt hívta fel a figyelmét a hurikára? Remélem. Ez azt jelentené, hogy a fiatal ember életben van. Az sem kizárt azonban, hogy félből más forrásból szerzett tudományra veszélyről. Üzenetet kaphatott például a támaszpontról. Igen mormogta Julie és mély hallgatásba sűlyett. Az eső egyre áldázabbú csapkodta a tájat, és a szél tovább erősödött. Ekkor kezdtek el kialakulni a légörvények, melyek időnként bekergették a vizet a barlangba, nyakönöntve a, a bent tartózkodókat, akik rémülten kapaszkodtak a sziklafalba, mert attól féltek, hogy az áradat magával sodorhatja őket. Mrs. Vermington ki akart rohanni, hogy biztonságosabb hely után nézzen, de Julie visszatartotta. Ravshorn nem érezte valami fényesen magát. Az utóbbi két nap eseményei borzalmasan kimerítették, és a szíve, amely egyébként sem volt már a régi, megérezte ezt. Bármennyire kényelmetlen is volt ez a hely, a konzul örült neki, hogy végre megpihenhettek, Ha csak még egy órát kellett volna gyalogolniuk, a szíve felmondta volna a szolgálatot. Julira nézett. Juli nagyszerű lány. Erős és kemény, ha a szükség úgy kívánja. S a kockázattól sem riad vissza. Raphshorn sejtette, hogy a lánynak most is vajet körül járnak a gondolatai. Őszintén remélte, hogy mindkét fiatal túl fogja élni ezt a rémes éjszakát, és ha majd újra találkoznak, ott folytatják életüket, ahol a háború megzavarta őket. Az azonban kétségtelen, hogy többé már egyikük sem lesz ugyanaz az ember. Másnap fogják látni a világot, és főként egymást. Raphshorn a sápítozó Mrs. Vermingtonra pillantott. Elege volt ebből az átkozott nőből, aki folyamatos siránkozásával már-már az őrületbe kergette mindkettőjüket. Nem bánta volna, ha víz kimossa ezt a hárpiát a barlangból. A szerencse azonban nagyon szűkmarkú volt ezen a napon. Az éjszaka ha lassan is, de eltelt, és mire eljött a reggel, valamelyest lecsendesedett a szél, és az eső elmúltával a barlang is egyre szárazabbá vált. Zsuli kinyújtózkodott, és szinte hitetlenül arra gondolt, hogy talán mégiscsak életben fognak maradni. Felrázta Raphshorn, aki szerint szintén ugyanez volt a helyzet. Igen, a az mérséklődik, azt hiszem minden rendben lesz. Istenem, mennyire örülök, hogy végre kibújhatok innen, lelkendezett Julie. Bár nem tudom, képes leszek-e állni. Ahogy most érzem a lábam, nagyon valószínű, hogy újra meg kell tanuljak járni. Kimehetünk? – kérdezte Mrs. Vermington. Hosszú órák óta most adva először életjelt magáról. – Talán, de csak óvatosabb. Julie merészkedett ki elsőnek, majd Mrs. Vermington és a nehézkesen mozgó Raphshorn is követték. Julie haja vadul lobogott a szélben, mely még mindig rendkívül erősen fújt, de már korán sem egy orkán erejével. Julie a szikla körül rohanó vizen átgázolva felmászott egy kisebb szikla tetejére. Aztán a kezét nyújtotta Mrs. aki rémülten felsikoltott, mert a lába megcsúszott az iszabban. – A cipőm! – kiáltotta a nő. – Elvesztettem a cipőmet! Hiába kapaszkodott utána. A hasadék alján végig rohanó víz pillanatok alatt elsodorta. – Nem baj! – vigasztalta Julie. – Ebben a vízben úgyse sokat érne. Főleg, hogy már nem is kell sokat gyalogolnunk. Raphshon ugrott keserves nyögéssel melléjük. Kíváncsi vagyok, mi lehet a helyzet odalent a völgybe. Nem ártanak kiderítenünk. Julie körülnézett. Talán jobb lenne, ha itt kapaszkodnánk fel a hegy oldalra. Túl gyorsít itt lenne a víz sodrása. Kockázatos volna a hasadék kijáratánát megközelíteni. A talaj csúszós, iszappázott, ami rendkívül megnehezítette a mászást, de végül sikerült feljutniuk, belekapaszkodva minden feléjük nyúló faákba és fűszába. Minden, amit markoltak, szilárdan tartotta magát. Csak a szívós növények maradtak meg, a gyengéket elfújta a szél. Még a csupasz hegyoldalt is megviselte a vihar. Az alacsony szélhez szokott fák ágai helyén fehér csonkok vilítottak, és a vörös földben frissebbek mutatták, hogy egy-egy fát gyökerestű tépet ki a szél. Egyetlen levelet sem lehetett látni. A hegyoldalról minden eltűnt, ami mozdítható volt. Te jóságos Isten! kiáltott fel nézzék a gran negritot! A völgy alja, mintha egy hosszú és széles alufólia csíkkal lett volna letakarva. A masszív, de szánsz, Lejtőiről lerohanó vízjavát a negrító völgye gyűjtötte össze. A megnövekedett vízmennyiségnek azonban a számtégóöbő szintjének a megemelkedése miatt nem volt hová elfolynia. A folyó kilépett medréből, ültetvényeket öntve el, hidakat és épületeket döntve romba. Mrs. Vermington arca fehér volt akár a fal. – Életben maradhatod bárki is oda lent? – kérdezte remegő ajkakkal. Az emberek, akiket tegnap láttunk, a hegyoldalak felé vonultak, – felelte Raphshorn. – Nincs okunk feltételezni, hogy belefulladtak a vízbe. – Menjünk és derítsük ki, mi történt – javasolta Julie. – Nem – mondta Raphshorn olyan éles hangon, hogy Julie meglepetten felkapta a fejét. – Attól félek, még nem vonult el a hurikám. – Miről beszél? – fortyant fel Mrs. Vermington. – Persze, hogy elvonult. A szél egyre gyengébb. – Azt hiszem, a hurikának szemében vagyunk, – magyarázta Raphshorn. – A fele még hátra van. – Úgy érti, hogy még egyszer végig kell élnünk mindazt, amit az elmúlt tíz órában? – kérdezte riadtan Juri. Raphshorn szomorkásan elmosődött. – Attól tartok, igen. – De nem biztos benne, – reménykedett Mrs. Farmington. – Ugye nem biztos benne? Nem igazán, de azt hiszem, nem kellene kockáztatnunk. Attól függ, hogy telébe találta minket a hurikán, vagy csak a széléből kaptunk. Ha a közepe vonul át a szigeten, akkor a fele még hátra van. Nem vagyok meteorológus, hogy megbízható beslést adjak. Ezt váját tudná igazán megtenni, ha itt lenne. Csak hogy nincs itt, vágta rá Mrs. Vermington, Börtönbe került. Lenézett a völgybe. Embereket látok, mozognak. Valóban, a lejtő középső része életre kelt. Mindenütt emberek nyüzsögtek. Rafshor néhány pillanatig szótlanul szemlélt a látványt, aztán megvakargatta az állát. Nagy a kísértés, de talán még se kellene neki vágnunk. Ha úgy közben kap el minket a vihar, az könnyen az életünkbe kerülhet. Nos, én lemegyek, jelentette ki Mrs. Vermington. Elegem van abból, hogy maguk ketten úgy dögdösnek engem ide-oda, mint egy ronybabát. Emellett éhes is vagyok. – Ne legyen ostoba! – mondta Julie. – Mr. Ráfszornak igaza van. Itt fent biztonságban vagyunk. – Akkor is lemegyek! – hátrált eltőle Mrs. Vermington. – És nem fog meg akadályozni benne. Nonszensz, hogy még egy ilyen vihar lehet. A dolgok nem így működnek. És odalent élelem vár, márpedig én éhezem. Julie előlépett, hogy elkapja a karját, de a nő félreúrott úrott előle. Tudom, hogy mindenért engem hibáztatnak. Oltönt csak terrorizál és lőgdös. Nem tenné, ha én lennék az erősebb. Kisé ocsmánságnak tartom, hogy egy magánál idősebb nővel így viselkedik. Tehát elmegyek. Oda lent talán emberszámba fognak venni. Julie egy újabb kísérletet tett arra, hogy elkapja. Mrs. Vermington azonban kitért előle, és fél pár cipőjében szánalmasan bicegve megindult lefelé a sáros lejtőn. Júli utána akart menni, Raffson rászor. Hagyja azt az átkozott nő szemét elmenni, Júli. Már eddig is éppen legetette az életünket. Örülök, hogy végre megszabadulunk tőle. Júli megtorpant, majd rövid habozás után visszament a férfi mellé. Gondolja, hogy nem fog baja esni? kérdezte kételkedve. A fenét érdekli ez? legyintett fáradtan Raffson. Mindeddig csak bajt ránk, úgyhogy nem látom be, miért kellene kitörnünk a nyakunkat miatta. Megtettünk mindent tőlünk telhetőt, és ennél többre nem futja az erőnkből. Leült egy kiálló szikra darabra, kezébe temette az arcát. Istenem, mennyire fáradt vagyok! Julie föléje hajolt. Jól van, Mister Aftshorn. A férfi felemelte a fejét, és halványan elmosolyodott. Jól vagyok, kedvesem. Semmi bajom, csak túl sok évet tudok már magam mögött. És az se egészséges ebben a korban, ha az ember vizes ruhába üldögél a szélben. Tekintetét abba az irányba fordította, amire Mrs. Vermington elrohant. Eltűnt elől. Nem elég, hogy nekivágott az útnak az az ostoba őszemély, Ráadásul még rossz irányba is ment. Hogyan? Rapshorn Saint Pierre felé mutatott. A Saint Michel felé út arra van. Ha tovább mennék, azt az utat javasolnám. Elég magasan fut ahhoz, hogy ne legyen elöntve. De nem fogunk elindulni? Nem, attól félek további szél várható. Sikerült találnunk egy biztonságos helyet. Maradnunk kellene, amíg a veszély végleg el nem múlik. Ha a szél nem erősödik fel az elkövetkezendő három-négy órában, akkor bátran elindulhatunk mi is a völgybe. Rendben, maradunk, egyezett bele Juli. A barlang felé nézett, melynek bejáratát teljesen elrejtette a szikláról zuhogó víz, és önkéntelenül felnevetett. <gül> Már én se bánom, hogy az a kövérbanya itt hagyott minket. Legalább több helyünk lesz. Wyatt a dombtetőn állt, és a néhai várost nézte. A ízapat valamennyit azóta, hogy a villámfényénél egy pillanatra elérje tárult a kísérteties látvány de még mindig víz alatt volt a városnak legalább a fele. A lejtő aljában lévő házak, melyek fedezékéből a kormányerők a támadást indították, mintha kánforrá váltak volna, akárcsak a távoli szegény negyed viskói. Csak a belváros állt még a néhány modern betonacélépület, meg a régi téglaépületek, melyek már nem egy hurikán túléltek. Az öböl másik oldalán a támaszpontot jelző radar torony eltűnt. A szél úgy suhintotta le, mint sarló a fűszálat. Maga a támaszpont túl alacsonyan feküdt, és túl messze volt ahhoz, hogy látni lehessen a rajta végzett pusztítás mértékét, ám bár vajat, mintha vizet látott volna csillogni ott, ahol nem kellett volna víznek lennie. A csapatoknak pedig nyomuk sem látszott. A romba döntött városban semmilyen mozgás nem észlelt. Custon és Dawson is feljöttek a dombra. Megálltak vajat mellett. – Micsoda pusztítás? – mondta Kaston, és kifejezően fújtatott egyet. – Még jó, hogy a lakosságot sikerült kimenekíteni. A zsebéből egy öngyújtót és egy csomag cigarettát kapart elő. – Mindig is büszke voltam arra, milyen előrelátó vagyok, de ez az öngyújtó vízzálló, hogy minden körülmények között használható legyen. Megnyomta a készülék sarkát a hüvelykujjával, és a kékes-sárga láng fellobbant a szeleptetején. De nézzék a cigarettáimat! Dallas szundyanakó tekintettel méregette az ingadozás nélkül égő lángot. Biztos, hogy a belsőjében vagyunk ennek a hurikánnak váljett A szemek közepében. Még egy óra, és kezdődik előről bár esőre nem számíthatunk, ha csak mélyből úgy nem dönt, hogy megáll fölöttünk. Néha van ilyen is. Nem mondja tovább, könyörgött Kauszton. Épp elég, hogy újabb adag szelet kaptunk a nyakunkba. Daffson ügyetlenül megvakarta a fülét a bepóját kezével. Irgalmatlanul fáj a fülem? Érdekes, tapogatta meg a fülét Kauszton. Az enyém is. Alacsony a légnyomás, világosította fel őket vajet. Fogják be az órokat és pumpálják fel az arcukat, hogy kiegyenlítsék a légnyomást az arcüregekben. Fejével az elöntött város felé intett. Az alacsony légnyomás az, ami itt tartja ezt a rengeteg vizet. Miközben a többiek vöröslő arccal pumpáltak, Wyatt az eget kémlelte. Sűrű felhő takaró szűrte meg a napfényét, de hogy mennyire vastag, azt Vajetnek nem átmódjában megállapítani. Hallotta, hogy néha egészen tiszta, kék szokott lenni az égbolt a hurikán szemében, de se ő maga, se egyetlen általa ismert személy nem látott még ilyet, úgyhogy hajlott azt hinni, ez is csak egyike a meteorológia tudományában oly gyakori tündérmeséknek. Váját megtapogatta az inge ujját, majdnem száraz volt. Hamar meg fognak száradni a ruháink, fordult a többiek felé, és ez is az alacsony légnyomás miatt van. Nézzék! mutatott a párolgó talajra. Kaston észrevette, hogy a csapat férfi a lejtőn Szentpier felé igyekszik. Tudja férvől, hogy újabb vihar várható? kérdezte Vajettő. Azok a fiúk nagy bajba lesznek, ha nem érnek vissza időben. Tudja, nyugtatta meg Vajett. Figyelmeztettem rá, de azért menjünk, beszéljünk vele. Mit mondott, hol a főhadiszállás? Veljebb az út mellett. Nincs messze innen. Kaston kuncogni kezdett. Megfelelően vagyunk öltözve látogatáshoz. Vajet végignézett a másik férfin. Tetőtől talpig vastag sárrétek borította őket, és ő sem nézett ki különben. Szerintem félvel se fog úgy kinézni, mintha most húzták volna elő a skatujából. Menjünk. Lementek megkerülve az üregüket, a szomszédos fedezék mellett haladtak el, amikor Kalszon hirtelen megállt. Szüzanyám! motyogta döbbenten. Nézzék azt az embert! A gödörben egy holtest feküdt széttárt karral. A kézfej, amely normálisan kávébarna lehetett, piszkos szürke volt, mintha a sár az utolsó cseppig elfolyt volna belőle. Ami azonban megtorpanásra késztette a nem ez volt, hanem az a tény, hogy a testről hiányzott a fej, és nyoma se volt a gödörbe vagy annak környéké. Azt hiszem, tudom, mit tette ezt, mondta komolyan Vajet. Láttam valamit átszállni a dom felett, és valószínűleg egy hullámlemez fal volt az. Itt tért földet, aztán újra felemelte a szél. – De hol az Istenben van a fej? – kérdezte mérgesen Davson. Azt is elvitte a szél. Akkor fújt a legerősebben. Davson halvány zöld arccal tovább ballagot, Kaston pedig lélegzetét visszafolytva megjegyezte. – Ez velünk is megtörténhetett volna. – Igen – értett vele egyet vajat. De nem történt. Jöjjön. Érzelmileg halott volt. A borzalmas halál látványa nem rázta meg, sőt, maga a tény sem zavarta, hogy egy ember a közvetlen közelünkben életét vesztette. Túl sok öldöklést látott, túl sok lelőtt és szétrobbantott embert. Ő maga is megölt egyet. Rosszó ugyan megérdemelte a sorsát, már ha egy embernek joga van elítélni a másikat. Vajet azonban ettől még azért szennyesnek érezte magát és ez a szenny már szinte tompává marta a lelkét. A hurikán által okozott halál hidegen hagyta, mert baleset volt. A hadseregnyi ember elpusztulása azonban nem. A főhadiszállás a lejtőbe vált üregek koncentrikus körökben elhelyezkedő sorozata volt, a középpontban félvöl irodájával. Vájátett nem engedték rögtön a főnök elé, de ő ezt nem vette okon. Tudta, hogy Févől nem feledkezett meg róla, és idejében meg fogja hallgatni. Dobsonnal és Custonnal addig a közelben maradtak, és a főhadi szálláson folyó sürgésforgást figyelték. Févül egyik felderítő csapatot a másik után küldte fel a negrító mentén. amelyet remélte, tudja, mi csinál. Kaszton rövid topogás után otthagyta őket, mert ahogy ő mondta, szólította a munka. Dobson pedig kezdett türelmetlenné válni. Nem értem, miért ácsorgunk itt, morgolódott. Ezzel az erővel a gödrünkben is csücsülhetnénk. Nem szeretném a févöl valami baklövést csinálnak, felelte vajett. Itt maradok, ha akar, menjen vissza, majd később találkozunk. Davson vállat mondta. Végül is mindegy holunom magam halára. Nem mozdult. Egy idő után egy magas néger jött oda hozzájuk, iszonyatosan sáros arccal. Vajet közeli szemrevételezés után döbbenten állapította meg, hogy mening az. – látni akarja – közölte a férfi. Széles vigyó repesztette arcán ezer darabra a Tényleg igaza volt a hurikánt illetően. – Még nem vagyunk túl rajta – figyelmeztette vajat. Tudom – bólintott Menning. – Húlió éppen erről akar beszélni magával. – Ha nála végeztek, kerítek maguknak egy kis harapnivalót. Févől a Manningéhez hasonló vigyorral fogadta őket, a különbség csupán annyi volt, hogy ő időközben megmosakodott, sőt, még egy tiszta inget is kerített valahonnan. A nadrági azonban kopogósan kemény volt a rászáradt sártól. – Nem túlzott, Mr. Wyatt, – jegyezte meg lakonikusan. – Nem, – felelte Komoran Wyatt. – Mi a helyzet azokkal a katonákkal, akiket a város irányába láttunk menni? – Az életükbe kerülhet, ha nem érnek vissza idejében tévől széttárta a karját. Kockáztatnunk kell, sose örülök neki, ha ezt kell tennem, de hát senkit sem érdekel. Nézzük inkább a térképet. Ugyanaz a térkép volt, melyen Wyatt bejelölte a negrító völgy fölött feltételezhetően biztonságos területet. Elázott és sáros volt, a ceruzával meghúzott vonalakat már alig lehetett látni. Az általam még a vihar előtt kijelölt megfigyelők érkeztek. Sajnos nem mind, de éppen elegen ahhoz, hogy megfelelő képet tudjak alkotni az általános helyzetről. Végighúzta a kezét a völgy rajza fölött. Igaza volt, amikor azt tanácsolta, hogy tartsuk távol a völgy aljától az embereket. A folyó kilépett a medréből és lerombolta a hidakat, elöntötte az utakat. Ráadásul több vízszint növekedés várható, mivel a hegyekből lezúduló víz itt próbál utat találni magának a tenger felé. Elég kétségbe ejtő. Az, értett egyet félből. Ez az út a Szent michel felé vezető az egyetlen pillanatnyilag, amely használható, köszönhetően annak, hogy magasan fut. Akad azonban néhány kidőlt fa, és a három híd nem túl biztonságos. Az embereim már nekiláttak eltakarítani az akadályokat, s a hidakat is megnézik. Mások addig fedezéket ásnak nekik a szél ellen. Ha vihar végleg elmúlt, így azonnal folytathatjuk a munkát. Vayet bólintott. Févölnek helyén volt az esze. Nos, Mr. Vayet, azt kellene megmondania -e nekem, hogy meddig lesz még víz alatt Saint Pierre Vayet a térképre nézett. Mi ez a vonal? Eddig van elöntve a szárazföld ebben a pillanatban. Ez a hat méteres szint van. Ennek mentén meghosszabbíthatjuk a vonalat. Fogott egy is és bejelölte a part elárasztott részeit. Ez a fél várost, csak nem a teljes szárat fokot és a reptér környéki sík területet jelenti. Ettől keletre azonban már jobb a helyzet, mert itt az előhetség környékén lényegesen nagyobb a tenger szinthez viszonyított magasság. Egyébként a többi terület se lenne már víz alatt, ha az alacsony légnyomás nem tartaná itt a tenger. Ha méből végleg elvonul, a helyzet gyorsan normalizálódni fog. Tehát visszamehetünk Szent Pierrebe, amint a veszély elmúlt? Igen, már semmi nem lesz, ami megállítsa önöket. Mi a helyzet a negrító áradásával? Mennyi időre lesz szükség, hogy az ár elvonuljon? Vajet megvakargatta a feje búbját. Hát, ez jó kérdés. A folyót nem csak a hegyekből lezúduló víz, hanem a völgybe benyomult öböl is dúzzassza. Hogy mennyi időre lesz szükség, azt nem tudom megmondani. De hogy nem kevésre, az biztos. – Ezt én is így gondolom, – mondta félből. – Becslésem szerint jó esetben bő egy hét. Mutató új hegyével egy vonalra koppintott. – Felküldtem egy ezredet a Szent úthoz. – Beássák magukat, és ha hurikán elvonult, átvezetik az embereket Pierre-be. A katonák egy része cétszéled a környező városokba, és segítséget kér. – Azzal, hogyha most már elindítom őket, újabb kockázatot vállaltam, de így egy-két órát nyerhetünk, és a két óra alatt sok életet meg lehet menteni Mr. Wyatt. Orvosi felszerelésekre van szükségünk, gyógyszerre, takaróra, ruhára. A megmentett embereket életben kell tartani, különben hiába volt az egész. – Az amerikaiak vissza fognak jönni – emlékeztette Wyatt. Brooks parancsnok nyilván segítséget kért rádiom. Fogadni mernék, hogy Miami-ban már pakolják is a segélyszállítmányokat. – Remélem – bólintott fével. Gondolja, hogy a repülőterek használhatóak lesznek, mire kell? Hát ezt elég nehéz megmondani. A város reptere szerintem szóba sem jöhet. A támaszponti azonban jól meg van építve, oda talán le tudnak szállni. Megnézetem, amint a hurikán elment, ígérte févő. Köszönöm, Mr. Wyatt, sokat segített. Mennyi van még hátra az újabb viharig? Wyatt a szürke évboltra nézett, aztán a karórájára pillantott arcán enyhe szellő leheletét érezte. – Kevesebb, mint egy óra – felelte végül. – Mondjuk három-negyed óra, aztán ismét felerősödik a szél. – Jelentős mennyiségű esőre ezúttal nem számíthatunk. – Végre valami jó hír – mosolyodott el févől. Miután févőt magára hagyta, vaját ismét meningbe ütközött, aki egy felnyitott konzervet nyomott a kezébe. – Egyen, amíg teheti – javasolta a menning. – Köszönöm! – Vajet körbenézett. – Nem látom a cimboráját, fullört. Menning arcán a fájdalom árnyéka suhant át. – Meghalt! – mondta csendesen a férfi. – Az utolsó roham alatt sebesült meg, de a hurikán végzett vele. Nem tudtuk ellátni. Vajet nem tudta, mit mondjon, úgyhogy inkább hallgatott. Remek fickó volt, a sor végén állt amikor az észtosztották, de az életemet is rámertem volna bízni. A legjobban az fáj, hogy miattam halt meg. Én kevertem bele ebbe az egészbe. Wyatt csak most döbbent rá, hogy nem ő az egyetlen, akit mardos a lelki ismeret. Nem érezte ugyan jobban magát ettől, de legalább segített viselni a terhet. Hogy történt? – kérdezte. – Kongóban voltunk – magyarázta Menink. – Csombénak dolgoztunk, mint zsoldosok, tudja? – amikor ezt a munkát megkaptam, az ottani megbízatásunk már lejárt. Ezért felajánlottam Fólőrnek, hogy tartson velem. A fizetség olyan hihetetlenül magas volt, hogy azonnal velem tartott. Nem mintha most bármit is kezdeni tudna azzal a sok pénzzel, vállat volt. De hát, ez benne van a pakliban. Mit fog most tenni? Itt már nem sokat. Úlió megkért, hogy maradjak, de úgy érzem, a lelkemélyén nem szeretné, ha egy fehér túlnagy szerephez jutna a kormányzásban az elkövetkezendőkben. Hallottam, hogy Yemenben lenne munka a rojalistáknál. Lehet, hogy megnézem. Vajat végigmérte a hatalmas férfit, aki munkáról beszélt, amikor harcra gondolt. Az Isten szerelmére mennünk, nem tudna valami egyszerűbb megélhetési forrás után nézni? Attól tartok, nem érti a lényeget, felelte türelmesen menik Persze, pénzt kapok a harcolásért, akárcsak a legtöbb katona. De legalább én választom meg, melyik oldalon állok. Gondolja, hogy harcoltam volna Vagy Vajet motyogott valami mentegetőzés félét, és boldog volt, amikor félbe szakította. Hey, Dave! – mondta izgatottan az amerikai. – Jó hírem van a maga számára. Egy katona, aki most jött le a negrító felső folyása felől, azt állította, hogy látott odafent egy amerikai nőt. Legalábbis remélem, hogy ezt mondta, mert az itteni hablatyolást alig ha lehet franciának nevezni. Vajet hátraperdült. Hol az a férfi? Ó, ott, az a pasas az. Épp most fejezte a beszélgetést félvönle. Vajet odarohant és keményen megragadta a férfi karját. Maga egy amerikai nőt látott a völgyben? kérdezte a szám Fernandezit. A férfi feléje fordult, s a kimerültségtől előtlenül megrázta a fejét. Csak hallottam, hogy valaki látta. Hol? A szent Michel úton túl, lent a völgy aljához közel. Vajat megmarkolta a katona ingét. Meg tudná mutatni a térképem. A katona bólintott, és hagyta, hogy Vajat a térképasztalhoz vezesse. Az elázott térkép fölé hajolt, majd rövid gondolkodás után egy pontra bökött. Valahol itt. Vagy egy csalódott volt. Zsuli nem lehetett ott, ahol a katona mutatta. Az túl messze volt a partmenti úttól, amerre mentek. Idős nő volt, vagy fiatal? kérdezte az ingbolyogválló katonától. Milyen színű volt a haja? Milyen magas volt? A katona csak pislogott, de nem felelt. Várjon egy percet, Dév, szólalt meg Dawson. Ez a fickó alig áll a lábám. Egy üveget nyomott a férfi kezébe. Hozz meg pajtás, fel fogsz ébredni tőle. Miközben a katona a rumos üveggel barátkozott, Dawson vetett egy pillantást a térképre. Ha tényleg onnan jött, mint ahogy állítja, akkor pokol ilyen hosszú utat tett meg. Nem lehet, Julie, ingatta meg a fejét szomorúan vajött. Azon a cédulán, amit az imperiálban hagytak, az állt, hogy kelet felé indultak a partmenti úton. Lehet, hogy mégse tették, vigasztatta Dawson. Talán nem tudtak arra menni, akkor még harcok voltak, ezt ne feledje. A térkép felé intett a fejével. És ha mégis ott kerestek maguknak menedéket, ahol javasolta nekik, akkor összekeveredhettek Rokambó visszavonuló seregével. Remélem Rokambónak sikerült kimenekítenie onnan őket. Nézed év, ha egyenes vonalban átkeltek a völgyeken, akkor valahol a negrító mentén kellett kijukadniuk. Embertelenül hosszú és fárasztó út de meg lehet csinálni. Vajet ismét feltette korábbi kérdéseit a katonának, ám ezúttal sem több sikerrel. A férfi maga nem látta a nőt, így fogalma sem volt róla, mennyi idős lehetett az, vagy milyen színű a haja. Csak annyit tudott, hogy egy amerikai nőt látott valaki a negrító völgyében. Ez pedig szinte semmit sem jelentett. Ezeknek az embereknek minden fehér amerikai volt. Bárki lehet, mondta eltűnődve Vajet, de amíg nem látom, nem lehetek nyugodt. Felmegyek oda. – Hé! Hey! – kiáltott felriadan Dawson és nyúlt, hogy megfogja a karját, de bekötözött kezével tehetetlen volt. Vajet félretaszította és kiruhant az út felé. Mi a baj? sietett Dawsonhoz menning. Fél óra múlva elszabadul a pokol, de ez a kemény fejű pasasa negritó felső folyása felé indult, hogy megkeresse a barát nőjét. A már lovlányt, Davszon vajet után nézett. Őt. Később még beszélünk, remélem. Alakinek vigyáznia kell erre az eszelős bolondra. Vajet utárohant, és Mening követte. Lehet, hogy nekem is elment az eszem, mondta lihegve Vajetnek az angol, de segíthetek abban, hogy gyorsabban odaérjek. Kövessenek. Ez megtorpanásra késztette Vajetet. Egy pillanatig értetlenül bámult a aztán követte őt egy közeli kívül épület felé. Itt rejtőztünk a hurikán alatt, közölte mening. Bent van a Land Roverem. Elviheti. Wyatt besietett, Daphson pedig megkérdezte. Mi ez az izé? Egy kazamata. Van legalább háromszáz éves. Valaha a kikötői rendszer részét képezte. Félvől nem akart idejönni. Azt mondta, nem lehet jobb körülmények közt, mint az emberei. Nekem azonban vigyáznom kellett fuller -re. Motor berregett fel az épület mélyén, és egy másodperccel később már Wyatt tolatott ki a Land Rover rel Dawson beugrott a vezető melletti ülésre nem kell velem jönnie, mondta neki Wyatt. Dawson elvigyorodott. Én is hotkoros vagyok, pajtás. Vigyáznom kell rád. Épségben vissza kell hoznom téged az őrültek házába. Wyatt vállatvon, majd hirtelen sebességbe rántotta a váltót. Vigyázzon rá, kiáltotta mening. Nem a vállalaté, hanem az enyém. Tünődve a távolodó autó után nézett, aztán visszaindult a főhadiszállásra, mert félve szüksége volt rá. Miután a sárból kiértek az útra, Wyatt tovább gyorsított. – Hová szágódunk, ilyen eszeveszette? – kérdezte Dawson. A Land Rover megugrott, hogy Wyatt nagyobb sebességbe kapcsolt. – Felmegyünk az út legmagasabb pontjára, ahonnan csak nem az egész földet be lehet látni. Ez volt az a hely, ahol Julie és ők megálltak, s az ültetvényes puncsot ízlelgetve megcsodálták a kilátást. – Remélem, a hidak használhatók. Dobson óvatosan lejjebb húzódott az ülésben egy éles csikorgó kerekekkel bevett kanyar után. Milyen messze van. Ha elég gyorsak vagyunk, egy fél óra alatt ott lehetünk. Fével azt mondta, az utat kidőlt fáktorla szólták el, de már eltávolították őket. Figyelted már a folyót? kérdezte Dobson, mintha tenger lenne. Az egész völgyet elöntötte. A java sajnos sós víz, felelte váját. Még csak oda sem pillantott, minden figyelmét az útra koncentrálta. Nem fog jót tenni a mezőgazdaságnak. Túl gyorsan ment ezen a meredeken emelkedő, a fák miatt beláthatatlan kanyarokkal teli úton, és hogy ezt némileg ellensúlyozza, megpróbálta minél nagyobb ívben bevenni a kanyarokat. Nem tartotta valószínűnek, hogy valaki szembe fog jönni vele a másik oldalon. De a lehetőség, ha nagyon távoli volt, is fennállt. Wyatt azonban készen állt a gyorsaság érdekében. Dawson hátra csavarodott az ülésben, és aggodalmasan a tenger felé nézett. Túl messze volt ahhoz, hogy a hullámokat láthassa, de mielőtt bevettek volna egy újabb kanyart, megpillantotta a láthatár vonalát. Gőzölgött a hatalmas felhőktől, melyekben vadvillámok cikáztak. Dawson oldalra pillantott, Wyatt kifejezéstelen arcára. Aztán az alattuk a déli lejtőn kanyargó és emelkedő nedves útra szegezte tekintetét. – Ha túléljük, gondolta savanyúan, akkor veszek magamnak egy kalapot és megeszem. Az ültetvények mindkét oldalon levoltak tarolva. A kidőlt fák törzsei közül éretlen banánfürtök szétpréselt húsa tűnt elő. Az a néhány fa, amely még állt, lobogóként lengette tépázott levelei. Szinte biztos volt, hogy az elkövetkezendő néhány órát ezek se fogják túlélni. A cukorná cívósabb volt, de a szél azt is halára ítélte. Hiába maradt meg az őrgősre keményedett szára, zöld hajtásait és leveleit leszaggatta a szél. Bevettek egy újabb kanyart, és majdnem elütöttek egy csapat, egy baktató katonát. Vajet félrekapta a kormányt, és halkan szitkozódott, mert vissza kellett vennie a sebességet. A katonák integettek, ahogy Daphsonék elhúztak mellettük, és az amerikai visszaintegetett. Remélte, a fiúk hamarosan fedezéket találnak maguknak. Ez nem kifejezetten sétára alkalmas idő volt. Aztán elérték az első hidat, amely a hurikán előtt egy száraz patak meder fölött vezetett át. A sziszegve, dübörögve, zubogó víz csak nem színültig megtöltötte a szűk, sziklák közé zárt medret, és miután a híd alatt átvágtatott, egy legalább száz méter mély szakadékba vetette magát. A híd előtt katonák álltak, akiket alaposan meglepett a Land Rover felbukkanása. Wyatt egy karmozdulattal jelezte nekik, hogy át szeretnének kelni. Az őrmester, aki a csapatmunkát vezette, vállat vont és intett neki, hogy mehetnek. Dawson kinézett az oldalsó ablakon és megborzongott. Szinte érezni vélte, ahogy a híd alját csapkodó hullámok az egész építményt remegésben tartják. Behunta a szemét, és buzgón remélte, hogy a víz még nem kezdte ki túlságosan a híd szerkezetét. Néhány pillanattal később nézett csak fel, amikor hallotta, hogy vajat nagyobb sebességre váltott, és folytatta a véget nem érő kaptatást. Wyatt percenként felpillantott az égboltra. A felhőréteg rohamosan vastagodott, ami a hurrikán déli szélének a közelettét jelezte. A maroknyi még álló banánfa levelei ádázú csapkodtak a szélbe. Lehet, hogy csak az utolsó pillanatban fogunk felérni a hegygerincre, mondta Vajett. És ott menedéket keresünk a szélelle, nem leszünk társaság nélkül. Félvül egy egész ezredet felküldött ide. Ez elég ostobán hangzik, érezte meg Dalson. Miért kellenek oda katonák? hogy legyen, aki ráncba szedje a vihar után a kitelepített lakosságot. Nem hallott még a katasztrófa utáni sokról? Nem mondhatnám. Ha egy közösséget súlyos katasztrófa él, a túlélők sokkos állapotba kerülnek. Ilyenkor totálisan maga tehetetlenek. Nem arról van szó, hogy nem akarnak segíteni magukon, hanem egyszerűen képtelenek rá. Csak ülnének tétlenül és érzéketlenül, miközben azok, akiknek szükségük lenne a segítségükre, belehalnak a sérüléseikbe. Hiába van ott a takaró a sebesült mellett, még annyira se képesek, hogy ráterítsék. Egyfajta tömeges katalepsia ez. Hátborzongató. Az is, háború idején is előfordul, súlyos bombázás után. Ilyenkor egyetlen tennivaló van, terelgetni az embereket. De ki fogja terelgetni őket? értetlenkedett Dawson. Févől embereit épp úgy megviselte, és meg fogja viselni a hurikán. Ráadásul ők még több csata nyomasztó élményét is maguk mögött tudják. Ne feled, hogy ők nyerték meg ezt a háborút, és emellett egy jól szervezett hadsereg tagjai. emberei sokat segíthetnek. Áthaladtak a második hídon. Ez egy régi kőépítmény volt, mely épp olyan szilárdan állt, mint a szikladarabok, melyekből összerakták. Néhány kilométerrel odébb vízborította az utat. Eleinte néhány milliméter, később arasznyimély, ami rendkívül megnehezítette a vezetést. Váját halkan káromkodott egyet. Févől azt mondta, hogy ez az út nincs elöntve. A víz magasabb lejtőről rohant az út felé, és a felszínét borzuló szél finom köddel fedte be az utat. Vájátnek lassítania kellett, de szerencsére a következő híd nem volt túl messze. Ezt is akárcsak az előző kettőt katonák vigyázzák. Mit történt? kérdezte tőlük Vajet. A csapatot vezető őrmester a hegyoldal felé mutatott. Blank, fölcsúszamlás volt a vízmosásban. Milyen állapotban van a híd? Az őrmester megrázta a fejét. Elég rossz állapotban, veszélyes lenne átkelni rajta. Az ördög vinni el, füstölgött Vajet. Akkor is átmegyünk. Sebesség betette az autót. Hé, hey! ragadta meg a vállát Davszon. Szerintem nem kellene ráhajtani. Ez egy kecskelábokon álló fahíd volt, és a szerkezet határozottan ingatagnak látszott. Az egész híd oldalra van csúszva, nem látod? előre előrehajolt, aztán hirtelen lefékezett, és kidugta a fejét az oldalablakon. A híd furcsa szöget zárt be az úttal, és a víz fölött látni lehetett a nyersfát ott, ahol a gerendák megroppantak. Wyatt visszahúzta a fejét, és Daphson felé fordult. Megpróbáljuk? – Nem hagyhatjuk itt az autót? – kérdezte Dawson. – Nem, már nem vagyunk messze a hettetőtől. Még talán szükségünk lehet az autóra a túloldalon is. Majd én átviszem. Te szállj ki, és gyere ágyalok. Téged vinne el az ördög, dév morgolódott Dawson. – Gyerünk, indulás! A Land Rover rácsorgott a hídra, és enyhén oldalra billent, ahogy a kerekei hozzáidomultak a megdőlt építmény deszkáihoz. Valahonnan bajós recsenés hallatszott, és az egész híd megrázkódott. Wyatt továbbra is ugyanolyan lassan hajtott, noha a dőlész veszélyesebbé vált. Amint az első kerekek sziláttarajra értek, mindketten megkönnyebbülten felsóhajtottak. Wyatt gáztadott, és a Land Rover csikorgó kerekekkel iszonyatos recsegés ropogás kíséretében felszágódott az útra. Dawson hátra fordult az ülésben. A hídnak már nyomát se látta, csak a szakadék volt ott, ami fölött átkeltek. Félvől nem fog örülni ennek, jegyezte meg gyöngyöző homlokkal az amerikai. Leromboltál egy hidat? Úgyis elvitte volna a víz, felente vajett. Az arca sárga volt, akár a viesz. Mindjárt fent leszünk. Igaza volt, jegyezte meg kedvetlenül Julie, amikor a szél új erőre kapott. Megint itt lesz. – Attól tartok, – bólintott Rávchon. – Én sem örülök neki. A lány elhúzta a száját. – Épp amikor már majdnem megszáradtam, most ismét visszaülhetünk a vízesés mögé. – Jó helyen leszünk, – vigasztalta a konzul. – Nagyobb biztonságban leszünk, mint azok az emberek odalent a völgyben. A szélcsendalott olyan mozdulatlanná vált a levegő, hogy tisztán hallani lehetett a lenti tömegmoraját. Egyszer egy nőt hallottak torka szakadtából síkítani. Julie és Rafson egymásra néztek, de egyikük sem tett megjegyzést. Julie arra számított, hogy az emberek fel fognak jönni a hegyoldalakra, és a város felé veszik az irányt. De semmi ilyesmi nem történt. Karib-tengeriek, jegyezte meg Rafson, jól ismerik a hurikánokat, tudják, hogy még nincs vége. Azon tűnődöm vajon milyenek lehetnek az erőviszonyok? Folytatódni fog-e a háború vihar után? – Háború – Rafton kurtán felnevetett. Nem lesz semmilyen háború. Elmagyarázta magának vaját, mi fog történni Szent Pierrel egy hurikán esetén? Azt mondta, áradás lesz. – Mi angolok hajlamosak vagyunk szépíteni a tényeket. Hogyha a két hadsereg a városban vívta a harcát a hurikán alatt, – Akkor a szigetnek valószínűleg már nincs egyetlen hadsereg Se kormány hadsereg, se lázadók. A konfliktus tökéletes megoldása. Julie felnézett a lomtalan fa ágai közt a szürke égre. – Hát, ha vajetnek sikerül kiútnia a városból, lehet, hogy ő is itt van a negrítóvölgy lejtőinek valamelyikén. – Mi történhetett a támaszponttal? – fordult Raphshorn felé. Az öreg megrázta a fejét. – Ugyanaz, mint a várossal. vahet úgy vélte, a hullámok teljesen elfogják lepni? De hogy valamivel jobb kedvet elítse a lányt, hozzátette. A Brooks parancsnok biztos kiürítette a támaszpontot. Dév beszélt vele, de a parancsnok nem hallgatott rá. Az a tökfejseling nem támogatta. Nem hiszem, hogy kiürítették a támaszpontot. A parancsnok túl nyakas, igazi tengerésztiszt. – Az a fenébe a torpedókkal és a fenébe a hurikánokkal fajta. – Én nem ilyennek ismertem Bruce-t, megcsendesen meg csendesen pedig pedig elég jól ismerem. Nehéz döntés előtt állt, és bizonyos vagyok benne, hogy igyekezett az optimális megoldást választani. A szél egyre hevesebben támadta fejük felett a fa ágait. Ideje volt visszahúzódni ők miniatűr barlangjukba. Julie elhatározta, hogy egyelőre nem fog vágyat miatt aggódni. Egyrészt felesleges, mert úgysem segít ezzel rajta, másrészt van a közelben valaki, akinek segítenie kell. Raphshorn nagyon rossz állapotban van. A levegőt nehezen szedte, és látszott rajta, hogy a beszéd megerültetést jelent számára. Arcáról eltűnt az a kevés szín, amit a rum melege varázsolt rá. Helyét a szürke és a sárga ijesztő keveréke vette át. Szeme beesett, Mozgása lassúvá és bizonytalanná vált. Keze remegett. Julie tudta, hogy ha a férfinak az elkövetkezendő órákat újból csuromvizes ruhában kell töltenie, ez az életébe kerülhet. – Nem lenne bölcsebb csak lemenni? – kérdezte tőle. – Ennél jobb menedéket úgyse találnánk – ingatta meg a fejét Rafszón. Itt tökéletesen védve vagyunk a széltől. – De a víz? – Rapshorn elmosolyodott. – Drágám, máshol épp úgy megáznánk, ha nem jobban! – behúnyta a szemét. – adtam aggódik, ugye? – Igen! – vallotta be Julie. Elég rossz bőrben van. – És annak megfelelően is érzem magam. Az orvosom megtiltott nekem mindenféle hurikánt és háborút, de én nem fogadtam neki szót. – A szíve? – Raphshorn bólintott. – Ah de ne drágám! Többet már nem fogok szaladgálni. Leülök a és mögé, és megvárom, hogy szép idő legyen. Kinyitotta a szemét, és a lányra nézett. Magának sok hely van a szívében, gyermekem. Wyatt szerencsés fiatal ember. Julie elpirult. Vajon fogom-e még látni őt? Wyatt makacs, mint az összvér, mondta Rafszor. Nagyon aggódott maga miatt azon az éjszakán, melyen a háború kitört. – Nem tudom, hogy mi foglalkoztatta jobban, a vagy a maga biztonsága, de az biztos, hogy nem fogja megöletni magát. Megpaskolta a lány kezét. – Akkor ugyanis nem tudná megkeresni magát. A szél időközben olyan erőre kapott, hogy Júli könnyei pillanatok alatt sósfótokká száradtak. Júli sóhajtott egyet, aztán megfogta az öreg kezét. – Vissza kellene indulnunk a barlangba, a szél kezd kellemetlenné válni. Raphshorn szinte hallhatóan recsegű izületekkel feltápászkodott, és bizonytalan lábbal megindult a hasadék felé. – Ha bemelegszik a szerkezet, jobban fog működni – intett a fejével a lába felé. – Azon a uhatagon azonban sehogy sincs kedvem átbújni. A hasadék szélénél megálltak, lenéztek a mélybe. A víz még mindig bőven zuhogott a szikla felett. Raphshorn felsúhajtott. – Ez az ágy nem olyan öreg csontoknak való, mint amik itt zörögnek magáska mellett. A szél belekapott gyérhajába. – Indulnunk kellene, javasolta Julie. Egy pillanat, drágám. Rafszon hátrafordult és felnézett a szeles oldalba. – Mint ha hallottam volna valamit innen egészen közelről. – Én semmit nem hallottam, válaszolta Juli. A szél hangosan cibálta ruháikat és a mögöttük álló fákágait. Lehet, hogy csak a szél volt mondta Rafcón. Keserűen elmosolyodott. Hallotta ezt? Csak a szél. Ilyet mondani egy hurikáról Jól van, drágám, menjünk le. Ne ez a húzat még vén fejemnek. Elengedte Gyuri kezét, és óvatosan áttette fél lábát a hasadék szélén. Júli követni akarta, meginogva egy erősebb szél A fa felől fenyegető csenés hallatszott. Júli hátra perdült. Vigyázzon! Kiáltotta és már vetette is magát Raphshorn felé, hogy félrelökje az úhanófa útjából. Az öreg elvesztette lába alól a talajt és legurult a sziklák közé. Zsuli fejét eltalálta egy vastagák, a fatős pedig maga alá szorította a lány mindkét lábát. A világ vörös felhők közt körtáncot járó pálcák kavalkád vált, amit recsenések és csattanások sorozata kísért. Aztán a zaj elhalkult, még a szélzúgása is elcsendesedett, és a vörös felhők elszürkültek, majd elnyelte őket a koron fekete sötétség. Raftshorn eleinte nem értette, mi történt. Hallotta, hogy Juli felkiált, aztán már repült és gurult is lefelé a sziklák közé. A mellkasán landolt, ami alaposan kivette belőle a szuszt, de egy idő után tudta szedni magát annyira, hogy felüljön és felnézzen a hasadék szélén heverő, gyökerestől kifordult fa felé. – kiáltotta. – Jól van! – szánalmasan erőtlen és vékony hangját elnyelte a szél zúgása. Még egyszer kiáltott, de nem kapott választ. Kétségbe esetten méregette a hasadék falát, tudva, hogy még egyszer fel kell kapaszkodnia rajta. Kételkedett benne, hogy sikerülni fog, de azért nekiveselkedett, és fél méterenként pihenőt tartva elindult a tető felé. Majd nem sikerült feljutnia. Ahogy kinyújtotta a karját, hogy megragadja egy kiálló szikla szélét és felhúzza magát a fa mellé, bénító fájdalom járta át a melkasát. Felkiáltott, majd maga tehetetlenül visszagorult a hasadék aljára, ahol a sziklák csordogáló víz magához ölelte ősz fejét.